Boleh isi hidupnya itu hidupkan. Kemudian tamat tulisan. Kemudian cinta pada ibu saya. Kalau untuk Nabi katakan musalah kau malang mafluman. Saya akan bela keberanian ibu betul dan salah betul saya akan tetap dan dalam cara itu saya akan elakkan jangan sempit berjalan sempat saya banyak mengikuti hal-hal terutama mengenai persoalan malam yang ustaz sendiri adakah menawar bertengah kepada jasa mandi jauh berlainan dengan ada yang diktat yang dikeluarkan oleh Ustaz ke akan menjadi suatu fitnah kalau tidak kembali Ustaz kepada suatu garis, -garis yang dikira saya anggap satu pahlawan dari pembela, penganut orang, -orang yang bermadat yang risalahnya semua itu ada di, di antaranya. Saya betul-betul heran terbaru apa-apa heran dengan kata-kata tiket yang ada di sini. Tagliat tiru-tiruan, maksud makanya. Tapi istilahnya Ustaz di dalam buku itu sudah dalam apa yang dikutip oleh Ustaz. Taglit itu sama dengan Iktibak. Di nomor 1, halaman 13. Al-Iktidak, al-Iktidak, al-Iktifak sama dengan Taglit. Apakah ini tidak akan menjadi suatu golongnya masyarakat awam terutama? Kalau sudah Taglit dibikin tiru-tiruan, tapi bukan Iktibak. Lain orang pengikut, lain orang tiru-tiruan. Boleh dibaca sendiri di risalah ini. Apalagi di sini mengatakan membongkar rintangan-rintangan yang berupa taglid. Taglid itu mengiktibak kita kepada kita punya mazhab, kita punya ulama, kepada Rasulullah, sahabat Rasulullah. Tapi di sini dipisahkan, dilayangkan antara iktibak dengan taglid. Apakah tidak berlainan dengan apa anjuran dan ajaran yang saya terima dari Ustaz. Membongkar rintangan-rintangan yang berupa taglid. Kalau ini taglid dikatakan taglid. Taglid buta. Kenapa ada istri-istri yang terdibutan? Apakah tidak akan menjadi fitnah dari orang awami? Jangan menindakan fanatisme kepada suatu Mazhab. Saya mau tanya dari, karena saya murid dan orang awam. Kalau orang tidak berfanatik kepada agama Islam, apa arti viral agama Islam? Kita harus fanatik. Kalau kita sudah fanatik agama, apakah tidak fanatik? Anutan kita yang kita pegang yang benar-benar tidak menyimpang dari egoan yang hadif. Saya kira fanatisme yang saya kira yang tidak boleh dari orang yang pegang Mazhab itu. Kalau dia bermazhab syafi'i, berfanatik, Kalau ini bermazhab maliki, eh kamu jangan itu maliki. Tapi syafi'i. Ini fanatisme yang dia banat. Tapi kalau satu orang muslim, harus dia banat dan berirang. Kedua, seorang murid tidak diharuskan menganut suatu Mazhab tertentu. Saya kira kalau ustaz mengatakan ini adalah kata-kata dari Imam Buzari, saya pikir apakah sudah waktunya atau orang-orang yang diberi kata-kata begitu itu betul, sesuai dengan apa itu orang awam dikasih kata-kata begitu mengingatkan. Seorang murid tidak diharuskan mengalir suatu mazhab tertentu. Saya kira Imam Ghazali sendiri juga bermazhab. Kalau kita sudah tidak mengalir suatu mazhab, berarti supaya berikhtihad. Apakah tidak akan membawa suatu fitnah kalau ikhtihad? Sebagian dari ulama Islam hakkanah mengatakan, istiha di waktu sekarang sudah tertutup, tidak ada istiha. Adakah satu ulama yang paling besar di dunia ini akan didapat beristihah seperti orang orang dulu tanpa melalui kitab-kitab yang sudah ada yang minta izin? Baik juga saya kira Ustaz lihat risalah lahirnya mazhab halaman 23-28. sampai Saya kira semua itu bertentangan dengan ini, ini paham saya atawa ustaz memberi suatu materi kata-kata itu yang membingungkan umum jangan sampai kita tadi jadi dan saya mengerti meng sengaja apa itu saya berhusnudzan tidak akan ustaz itu mempunyai fitnah atau tidak tidak tapi berjauhan ustaz. kalau saya mengatakan ada apa itu Ghazali mengatakan ini kata-kata Ghazali. -kata Saya kira Razali sudah mengajarkan kepada kita dan yang ustaz nyampikan. nyampaikan, guru sama dengan pasien, pasien eh, sama doktor. Kalau pasien masih lahir satu hari, yang perlu dikasih air tetes satu tetes obat yang melalui ibunya, Ustaz. Apa perlu terus kita injeksi dengan dia langsung? Artinya begini, kalau satu murid yang masih tidak ada tingkatnya, Ghazali sudah suka lihat. Jadi kita gelit berlainan, caption-caption ini jadi membingungkan yang mana pelajaran yang sudah ada. Yang terakhir untuk menghilangkan sesuatu-nyanya sebaiknya semua disalah mengenai pelajaran dicetak atau diboleh diberikan kepada. Kali lagi anda minta untuk memberi ketangan kepada awam itu supaya disesuaikan sekian. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, al-salatu wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sudah mendengar apa yang saudara ajukan ini di tempat yang semula kita hafiwakallah warahak akhi Hasan bin Sagak bin Mustafa Sagak hafiwakallah warahak Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya... <tusam humor> sebenarnya saya sudah mendengar apa yang Saudara ajukan ini di tempat yang semula kita membuat pengajian di situ. Dan saya jawab sekiranya itu jawab saya anggap sudah cukup. Saya khawatir kita ini termasuk dalam sabda Rasulullah SAW. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Saya khawatir kita ini terpergok daripada umat. Yang sudah terang petunjuknya Mencari juga jalan debat Akhirnya kena dapat sesat Dan saya juga Khawatir bahawa kita ini termasuk Dalam firman Allah illa nah, Apa gerangan yang Kamu akan temukan setelah kamu Temukan kebenaran Kecuali kesesatan juga Tetapi syukur Alhamdulillah Yang masih katakan bahawa saya berbaik sangka Tidak berburuk sangka Syukurlah Cuma barangkali berbaik sangka ini pun juga bisa bisa keliru. Kekeliruannya ente, ente mengatakan tidak bermadzab sama dengan beriqtihad. Dan ini sama sekali tidak pernah tersinggung dalam Imam Mawzali maupun okay. di bab tasyubub, bukan di bab fikih yang lain. Kita tidak bicara tentang iqtihad dan taklid dalam bab fikih ini batas hubung ada mursyid, ada murid yang dimaksud dengan Imam Huzali supaya murid ini tidak mesti bermadhab tidak mesti bermadhab tidak mesti menganut suatu aliran madhab fikih tertentu ada latar belakangnya bahawa ini orang tidak nanti terlibat dalam jadal dan debat-debatan masalah khilafiyah seperti Persis, Muhammadiyah dan N.O sekarang kalau mau masuk tasawuf, harus cuci tangan dari debat-debatan malhab seperti ini. Jadi ini murid, selama dia masih berguru kepada mursyid, di bab suluk dan tasawuf, dia tidak diharuskan menganut satu malhab tertentu di dalam fetih. Khasyiatah. Khawatir dia akan melibatkan diri dalam koprol-koprolannya ahli debat kenapa pakai gunut, kenapa tidak pakai gunut. Untuk membersihkan ini Harus kita fokuskan semua kepada Allah Dan zikir Jadi ini manhab Sementara tidak diharuskan Kepada seorang murid Selama dia masih Di bawah pimpinan murid Di bidang tasawuf Bukan loss manhab seumur hidup Sebagai yang Antum katakan Ada lagi kekeliruan bahawa kita mesti fanatik Ini benar Dan saya kira saya pun Sampai hari ini Belum merubah dari apa yang pernah Saya tulis 20 tahun dahulu Namun Sudah jelas Bahawa saya menginginkan Apa yang saya baca Di zaman ini Di Iyak Saya akan sajikan dengan penuh amanat dan tertib. Ini sepanjang pengertian saya saya bisa memilih apa yang saya pandang baik selama saya memimpin begitu. Kalau ada pilihan ente berlainan dengan ana, maka sebenarnya karena ana yang memimpin, ana mungkin lebih mempunyai penafsiran lain. Apalagi ana punya tafsiran ini sudah cocok dengan Imam Ghazali. Ghazali sendiri tidak melarang orang bermadhab. So, dia sendiri bermadhab di dalam PG. Tetapi di dalam bab tasawuf, orang yang mau jadi murid... Itu diharuskan dia steril, bersih sama sekali dari mazhab-mazhab. Tapi ini orang mau ditaujikan, mau disuruh huzlah, mau disuruh masuk kamar gelap, mau disuruh zikir Allah, Allah, Allah. Kalau dia pikiran mazhabnya, jadi tidak diharuskan. Bukan berarti dia mesti keluar. Saya katakan di Jumat di masjid. Orang yang dikatakan tidak diharuskan, kata Imam Wazali, tidak harus dia bermazhab. Atau tidak diharuskan mazhab, Bukan berarti dia haram Bermadhab seperti Fatwa Tuan Hasan Bandung Yang kita debat hari itu Tapi dia tidak usah Yatagayyat Bermadhab awalan. Yang mungkin maliki Yang mungkin syafi'i Bukan berarti keluar juga Dari mazhab. Ente dalam soal ini Salah faham Buat yang keempat kalinya Kalau syafi'i uh, Wazzali bilang La yagayyat Atau la yatagayyat Bermadhab Bukan berarti Yakhruj minal mandahi Ya'ani yasih Annahu yakun Syafi'i Boleh yatuhl betasawur Entah maliki boleh kita masukkan dalam suluh entah hambali boleh masuk di sini. Kita bisa stel semua ini. Kalau kamu bertiga tadi, wahai ahli maliki, syafi'i hambali, tidak tak tidak mempunyai fanatis dalam adabmu, baru kita akor. Kalau kamu sudah ketemu bahawa kita ini sekarang mau menghadap Allah. Masa'il madhabiah, laa tadhul fi al albab. Akal masalah di syafi'i, Ma, masalah di imam. Allahazali, bukan berkata bahwa kamu jangan bermadhab dan selama-lamanya tidak bermadhab membuang madhab seperti pendapat Hasan Bandung yang mungkin ente fahamkan begitu, ini salah. Karena itu saya benerkan ente punya kesalahan ini di bidang pertama yang dibilang tidak bermadhab harus beritihat, ini tidak benar. Sebab tidak bermadhab di bab ini bukan dalam PG. Tidak bermadhab di dalam bab akan masuk. Latihan-latihan suluk kepada seorang murid eh, kepada seorang mursyid dia diharuskan membereskan masalah-masalah dia punya uh, madhab-madhaban ini untuk menghadapi gurunya dan ikut gurunya. Wahulah amam jaihe kal murid bayna kal mayad bayna mayad jaih was alhazi itu totok Ahli alitasawur. Jadi imam azali dalam soal ini Bukan bermaksud orang keluar dari Madhab, tetapi maksudnya selama kamu masih akan kami pimpin di Bab Suluk yang menuju kepada Tasawuf dan pembersihan dalam dan batin, ente jangan terlalu fanatik Madhab. Dan kalau fanatik Madhab ini bukan berarti ente keluar dari Madhab. Yang nilai Tasawuf di Madhabik, hakekal lagi anak kamu di Madhabis. Komentar abul Imam An Nazzali, fiqah dan Kalau dia masih bermazhab ampat, dia masih boleh. Cuma waktu ente masuk ke dalam melakoni suluk ini, ente tidak mesti tidak boleh panati kenyalah. Ente juga. Jadi ini syeikh akan memelihara ampat mazhab, atau lima mazhab, atau mazhab Syafi'i anda tahu. Mungkin, mungkin ada mazhab Abu Hazm al anda lusiam muahiri akan masuk suluk. Itu semuanya boleh masuk. Tetapi kamu tidak usah berdebat-debatan tentang masalah-masalah silaffiah. -masalah ...di saat kamu masih di dalam suluk ini. Wa haza aladhi yamroh ala tasawruh. Haza aladhi amroh. Wa ana arah, ba'da haza ana tidak akan debat-debatan sama ente. Lebih panjang lagi dari itu. Kalau ini belum ente ngerti, ana, syukana tidak mau debat. Ana mengerti dan taswil. Tapi apakah awam dengan adanya diktek? Ada bahasa. Kalau ente bilang awam tidak akan mengerti itu, ana tidak baca ahliya sama awam. Dan ente sudah setuju kita baca ahliya ente tidak berhak mengatakan kepada anak ente buang ya eh, dia separuh ente tinggalkan separuh ente tidak berhak dan, dan ente sudah setuju kita baca ayat kalau tidak jangan baca ayat ajaran ahliyah bukan seperti usulkan gini kan Kaya siapa kayak ajaran ajaran ajaran malah kita sekarang ustaz memberi satu penjelasan kepada awam kepada umum ini bikin bikin apa dak dak dak dak ana mengerti usaha penyetemuan dan tujuannya soal ini Tidak, ana sekarang ana minta ente bersama guru Alwi tanya awam itu apa salah ya. ngerti dari ana apa apa ente kok bukan istri, jangan ente Hasan ana tidak mau debat kalau ente mau debat sama ana ana enggak bersedia kalau a a, a, ente mau pakai cara ana ente bicara ente so, bicara atas nama orang sama saya saya enggak setuju ente bicara atas entek punya diri sini la tegur umum lantak bukan ana soal jangan ente lipat ana di dalam umum bukan Anak orang tua aja. Anak Kalau kalau enggak salah mapai. Lah. ente jangan main entar mana kalau ente bilang mana ini umum sesat. Ente bicara atas nama umum ini tidak ya. betul. Betul dong ini. dia bicara begitu. Iya betul. bicara atas tidak, nama umum. umum. Anak besok anak tantang itu orang semua yang ada di sini teh tanya pada umum apa ada yang sesat dari kata Ustaz Jen? Iya, itu ya, baru. Jangan gitu kalian berbicara. Nanti orang bilang umum umum. Baik. baik. baik. Anak kan. Ana bisa bicara juga bahwa umum tidak sesat tentang itu. Ya terus ente bilang ya, apa? Baik. Dengan pengertian ini, Dan. Iya. Tak dilihat tiruan. Nanti ustaz mengatakan tidak. Eh tiba dalam masalah masalah v lain. Ya walaupun anak itu lucuk dia balik lagi. Bukan. Ada lucuk mayat. Tak ada ramzaan. Kanya, cuma dia bilang sama ente ini nanti jadi panjang. Selamat ente tak bicara begini di masjid. Wailah Bayak gak kalama hujan di masjid. Ente bicara begini ini Hasan. Ente mesti mengerti anak punya kata kata tadi. Ente ulangi iskhan. Bahawa yang anak maksudkan eh tiba tak Wa Wataklit itu Fil habis syar'i Fil fikir. Kau amat tasawuf ini dah tak boleh taklit ente. Ente mesti nak lihat sama ente mian chef. kalau ente sekarang masuk sama anak taklit, mm -hmm. dengarkan dulu, dengarkan. Bila terang ente, yeah. kalau ente mau masuk sama anak sebagai murid, mm -hmm. anak umpamanya chefnya tasawuf ya. Ente taklit sama anak. Ente tidak, ente murid sama anak. Ente tidak boleh taklit madhab nak uh, syar'iya. Ente tidak boleh mengambil solawat wajidiya. Ente mesti lepas itu madhab madhab tasawuf. Ente mesti ambil madhab enternya dulu. Itu yang dimaksud. Ini bawa jauh ke PG. Lalu ini bicara sama orang-orang sesat itu. Wahakala ya wladih. Yang pun tak tuhibbana lah. Tak amal ma'ihakala. Jadi ini sudah bosan sama anak apa ya apa. Ini bilang sama anak-anak -ana orang. Baru <tuk> kali ini anak dengar orang bilang orang sesat. Anak atas indirnya perkataan. Anak mana wajh indah menyesatkan orang ya wladih. Anak tidak ada niat menyesatkan orang. Yang anak maksud Imam Ghazali berkata. Kamu jangan mempunyai madhab-madhab alir-aliran. Dan tidak dipustikan aliran dalam arti kata bab tasawuf yang mesti kita bicarakan sama inti punya mursyid ini anda sekarang jangan dikaiti tasawuf kok aduh-aduh kalau inti mau ambil pencah dari andung andung-andung supana mau masuk sama inti sebagai murid inti bilang tapi ana mau pakai ana punya pencaknya ya, ya haksi sudah baik lu tidak boleh inti mesti ambil ana punya cara kan gitu tidak ah, boleh inti bilang supana mau belajar sama inti tetapi ana pakai torekat tarifah nafsabadi kalau inti pakai tarifah nafsabadi inti sir menina lah tak begitu jadi jadi Mazhab-mazhab tidak mesti, walaupun anak tidak larang ente mengandung satu mazhab tersohor. Tetapi selama ente sama anak, tidak diwajibkan ente mesti lepaskan itu fanatisme mazhab, tak itu namanya. Kalau ente datang sama anak belajar, ente mempunyai satu mazhab tertentu, ente tak asok. Asok. betul. Tuh, betul. Ada nah, ini dalam eh nabi dulu dan ini dalam Tuh. eh dia. Ya. Kita sudah pun hmm. Kalau ente tidak setuju eh ya, ya kita dapat baca. Ia ya. baca kitab lain. Ini asyik begitu kita mesti bawa apa? Maksudnya ente kita mesti nyulap yang gini dah enak dan buat tendang. Tidak betul. betul. Kalau eh, ini, ini, ini keterangan. Kalau ya, ini keterangan. Kalau ini keterangan. Perkutut ya perayaan. Perkutut. Anaminta. Kalau memang ini soalnya tak dan tak di sini. dijelaskan untuk soalnya tauqiyah, tasawwuf dan segala macam mantap kalau ente masuk tasawuf ini dah boleh fanatisme mantap. Itu maksudnya Imam al sebab Kalau orang sudah fanatik manzhab Berarti dendam dendemkan tentang manzhab seperti Muhammadiah sama NU sekarang Ini tidak bisa terseluh Apalagi di dalam manzhab yang mesti dipimpin oleh, oleh Syekh Syekh ya. Imam Al-Zahri, dia ente Dalam soal ini, ente mesti sholat menurut sholatnya Imam Gertiakun, Imamnya ente ini, Mursyidnya ente ini, Hanafi Bagaimana? Oh, anda tidak mau sebayang di belakang ente ente Hanafi Ana Syafi, boleh begitu? Tidak ya, boleh juga jadi seratus persen di muslim, uh, mayyid bayi na'id al Dalam soal ini, ente tidak boleh mempunyai satu suara terangkat di dihadapan anda punya imam dan mursi'il. Jadi kalau alwi ini, kebetulan ente orang ini katakan ente pergi ke Halam. Syekh Abdul Qadir Isha, ada syekh tasawwuf bala. Kalau ente mau masuk sama dia, atau syekh Hazir Abu Ghazala fil Ardun, anda <tansi> <tansi> masuk sama dia orang ini. Dia orang Anafi. Apa anda bilang syekh, ya syekh, anda hak syafi'i, anda ma'at wa'at beli. <tansi> saya tidak mengalami, saya bilang syekh. Nanti masih tarak nyaman kepada sama itu Begitu dia. Hmm. Haulah faham Sani. Bukan benci mana. Orang juga bermadzah. Mas juga bermadzah. Tetapi waktu suluk, waktu ngelakoni, Nanti mesti tanggalkan semua baju. Nanti mesti pakai baju. seperti Pakai gamis, nanti pakai gamis. Pakai celana. Begitu maksudnya. Cia. Dia yang, kalau sudah selesai, Tangan Sani. Itu yang anak faham. Makanya tak bawa dari ia-iak. Tak sodorkan umum dan sepanjang anaknya bertahan ada orang sesat ya walidi ini sabar-sabar, macam umum sesat Untuk mencatat la la la enta amal hada jalla ybarik fik ana ma kuntu uhib dhall alnas wa ana ta'ban la ma atkalem ana ma uhib hal ta'bin kuntu anti badid badil kat enta momin pengajian itu yang menurut inti nyami ana juga bersedia ana makmum sal nah kembali lagi kepada anak yang niat sesat sib niat ajr allah ybarik usah ana ma niat allah, ibarik, usah, anam, ana niat ana bilang sesat tidak ada punya niat, tapi anak punya pengertian di dalam ini termasuk juga hal awam membaca ini. Iya kalau dia tahu di atas apa baru begitu, tapi tak ada disebut-sebutnya. Dia kan ada itu nah. ketafsirannya anak-anak. Anak ana mau tanya, apa yang baca juga apa seluruhnya orang hajar di sana? Begini ya, anak bicara dan anak menulis ini ya. tidak bisa kita tulis seluruh apa yang ada dalam bab itu. Anak bawa apa yang perlulan, anak komentari. Kalau ada orang merasa ragu lagi tentang ini, dia tidak hadir, ya s'alnihuna. Dia datang sama anak, dia tanyakan. Nanti kita bicara. Ada lebih dari ini. Kalau ada debat-debatan begini, anak ada demen. debat-debat. Kecuali kalau kita bertentangan faham. Anak sekarang sama persis, kalau debat, pantas. Ada pertentangan faham. Di dalam mazhab, bukan dalam tersungguh. Kalau tersungguh, mereka menganggap tersungguh itu suatu bid'ak ini juga ana pernah undang mereka mari kita bertemu bicara tentang tasawuf apakah bda apakah memang sesuatu yang wajar dan mustaqan janah itu bisa memang kalau ente hadir kuma'ala wamina wina ente kalau masa saat di masalah gitu ana sedih apalagi ente tadi bilang sama amak <murra> alwi ana minta datang tapi ada orang yang menyaksikan yakni ente bukan seperti ini Eh sebabnya jadi entah macam Hasan Bandung bukan. Rupot Hasan Bandung kan Hasan Seladan. Nih, Bang Hasan. Jadi syuken di luar. Hasan mau cuma itu mah. Hadana ini mak sebabnya ini saya ada ketekelam. Nah, ada ini hada madha. Kenapa lebih suluk ada? Masa aku tak tahu. Entar pergi Yaman. Nah, jadi anu ya, ketika mau Yaman tadi. Lah, enggak ketekelam kali. Enggak. Saya enggak ketemu sama orang hantu. Mungkin Hasan ada salah salah pahamnya fi suluk ma mungkin wala zakar wala ya bikinnya Dalam kata? atat sad bilang ya suluk orang yang baca tak ngerti kalau ente kalau ente dulu Ini. pada jadi ya kalau ini jadi orang yang mau di jauh cukup orang yang mau suluk Orang yang mau suluk, tidak diwajibkan bermadab. Tetik, wassalamu'alaikum Cukup saya, cuma ada yang <tuk>. mengusuhkan. Kalau diterima, lain kali kalau ada persoalan mazab-mada, gini saya, gini kata-kata mazab, supaya diberi lebih jelas lagi dalam bikinannya. Cangkir Gini saja. Lain kali kalau ada ini, anak pergi sama ini. Anda Sudah. jelas. lain itu tidak bikin obonnya. Tidak. Oh itu seperti tidak percaya pada tukang pasaran. Ya. Bukan. Lain kali tambah nawiannya. Jangan begitu. Bukan. Panthrakan pada Allah. Ana dah nyatakan orang. Ana tidak datang diwaktu ia ada di kini. Oh dah dah. Majikan lah ada Oh iya iya ada ada. Ada orang persoalan ada. Datang tidak ada orang orang ada dalam sesuatu itu. Ya. Ini mana? Mana tiap pikiran ini tidak ada mengenai visi lalu bagi anda. Ada Abdullah ada sendiri tanya. Ketika zakinya, makan sinau jangan, madan bisa. Oh, <tik> lah, jangan ya, dikatakan. Lah, sudah. Itu kan punya suka ngomong. Sana. Ana sana. Tapi tidak tahu. Ana. Sana, ane sama Ustaz, ane ane nah. bisa ya, yes, Seminsat." <tik> sama Ustaz. Saya enggak akan buka juga. Nah, nah, Yang tidak baik an. Sali ala tabia. Bukan masalah. Ana inteh tidak pernah mendidik anak punya teman-teman untuk menjadi Yasmin. Cuma ada cara-cara wajar. Kalau ada begini, ente datanglah sama Ana. Empat nah, Iy. mata. Bila. Bila bila. Bila. apalagi ente punya pertanyaan kemarin, bukan pertanyaan, itu saran. Saran buat sedikit nyebet. Itu. Tapi yang mesti nyebetnya Ana. Ana rasa hello. Ana percaya nyebet. Wah, aduk pertanyaan sebelumnya ente itu sebetulnya sudah mencakup dia pernyataan. Ana pernah. Ente mau nggak? Ana bukan. Ente dia lu. Ana merasa tersipu nanti. Asyik juga dia. Kalau belum tahu, jangan, jangan call. Sudahlah, anak mabek kalem. Setelah ada orang yang ngomong, anak ya. jadi dah kuat. Kalau ngomong, ya. kalau Allah cium, anak-anak ahli Allah. Waktu saya bilah, wujud lagi janjian. Anak mabek kalem, beribadat murni, beribadat kalem beribadat. Tapi ada orang ngomong, anak dah kuat. Iya, saya jangan dipanggil. Soalan kita ini seindik, karena ini kan secara nadi kalian. Bukan terus dah, anda bisa anda, dah. kan? Tidak senang ente diskusi begini mm -hmm. Cuma kalau ente sudah, anda jelaskan sesuatu yang sudah gamblang Jangan ya. debat, -debat. Ya. Kalau A sesat, anda sudah paham. Sesat Puan anda dah suka, nyisatkan orang Bukan, anda faham Atau begini saja Barangkali ya Barangkali ente kepingin memimpin pengajian ihya eh, Wallahi, anda berharap Anda makmum, anda bahagia Ente pimpin, anda ada apa-apa Cuma kalau ada apa-apa Apalagi sudah ada orang tanya, kalau belum orang tanya, ada apa-apa? Sudah orang tanya, itu datang, itu sarannya, itu ledak kedua. Anda ada apa-apa? Cuma, jawabannya seperti yang anda lihat itu. Walauk, izakun tataji, lebih baik. Jadi kita lebih ikhlas. Sebetulnya, anda jawab sama itu, dari awal mulanya sampai sekarang, anda dah berubah. Tetik pokok pangkalnya, kalau mau masuk suluk, tidak diharuskan, macam tidak -tidak. Tidak -tidak. kalau tidak Kansinya diharuskan iya. madhab berarti fanatisme madhab tidak ada. Ya. Madhab itu mencakup segala-galanya, mazhab tasawuf, mazhab fiqih, mazhab kalam, apak mazhab saya kalau dikit macam itu. Itu otokromia itu ente baca tasbitul ruad Ibnu Abdullah Al-Adal ya begini. Cara ini dipakai. Ini Imam Ghazali itu bandar Ustaz, Ustaz. Ustaz jangan takrim. Kalau itu bersedia saya tahu nilai ana. ada Bum, bim, bim. Weng, Allah, anak. Ada dalam sungguh khazan. Bukan khazan. Membimbangkan. Anak bukan seterusnya apa bukan. Tidak ada apa-apa. Biar-biar saja. Bapak tahu ya. di mana al-Fidran masih dalam alif belum sampai selesai alif. Kan? Itu kan dia punya perasaan. Orang lain bisa melihat. Oh, bagus. Anak Anak makris. Kalau alim maka kita. Khofati nur zani min ba'd al-amud al-karimah baitin tu ngalir. Bukan alif. Ananya di pihak fi fi kalam fi sual al madhhab mengenai al ajid al madhhab setelah ustaz membaca tentang mengatakan ini madhhab bukan til penting tapi di syarat husyu husyu asal itu bukan di fil furu'iyyah wa illa fil fil diana walau مثلا anda sampai ke itu selesai kendusan semoga iya boleh sekali lagi ana mohon kalau ada lagi, tembana usaha, tembana, tembana, tembana, omong tidak perlu saat orang kita tegur anda bila anda bawa Itu omong-omongan tidak baik Ini tak yang jelas Bikam baik, kadang-kadang jadi orang juga, yang meraguk Termasuk ana yang melakukan. Tapi dapat pinjol atau Tapi tidak? sekarang ini begini ya okay. Makanya yang anda bilang, ana bagi anda bahas jelas tidak Sebenarnya yang sudah anggap jelas begini Kalau ana bilang ini juga jelas Ini sekarang yang bilang belum Lebih baik kita bertemu dulu Kalau ada masalah yang Kalau yang lain nah, Ana kasih Anda kalau berjalan sekarang anda Anak dia pokok dalam karangan saya sendiri. Lah, oh, lah masanya itu. Lagi anak kan bilang. Sudara-sudara akan -sudara dilanggar saya bilang. Sudara-sudara saya sampai sekarang tidak merubah pendapat saya. Wangen dia lupa. <tose> <tose> Ana, kalau Ma, kalau tanya jangan marah. <tose> ah, <Habir> tiada kemarin ini. <tose> oh. Kemarin. Ayah ya, Hasan, anak sampai sekarang tidak merubah anaknya pendirian tentang itu. Makanya kalau kita jadi masyarakat yang kita pegang tetap. Sebab anak tak lepas kepedirian, sebab Sebab anak sekarang belum masuk suluk. Walau kita masuk suluk sama anak. Oh, jadi anak ini sudah curjulan, Kayak apa kita? Jadi kita pegang mazhab, syabi'i, ra'id. Jadi kalau kita mau masuk suluk, nanti dulu. Mazhab sudah harus jadi nomor dua, tidak nomor satu. Nomor satunya apa? Allah warasulullah. Langsung. Begitu Alita sawul. Kan betul ya Azali? Ya, nah, aku minang juga anak-anak punya kerasan, punya umat Betul, betul Betul, cuma kalau ini lain, Terserah sama Ustaz Ustaz Ust. anggap umum menjadi baiknya Atau kalau ada tambahan, kaca-kaca Kau tidak kata, -kata, lho. kata, -kata lho. yang mengganggu. Begini saja, Ustaz, begini saja, itu Ismaili Besok hari Jumat kita tanyakan Saudara-saudara, Apa hmm. ada yang sesat dari mengenai ini? Ini terserah-satah Saya kira, tidak perlu, sebab tidak ada orang sesat Ini, ya. dua, dua dua tiga orang Itu merasa sesat, anak punya ini? Kalau faham, faham itu Ahmad akhir-akhir baik. Ya, syukur. Malah gulham. Yang penting itu begini, ya? Lain kali, ya. Kalau memang faham itu, Zora ada, Baishqil Alew lah. Belum tentu. Belum tentu. Alam bisa Allah. Alam tak bisa. Amiyama, Amiyama. Baishqil ada. Baishqil Alew. ada. Alew. terang. Alew. ami Amiyama kan tidak pernah hati. Mereka tidak pernah hati. Kita tidak pernah menghubur Baishqil Alew. satu Ustaz, diumumkan saja sudah yang tidak faham, masalah segala macam beritahu itu saja. Tapi tidak ada luar, Ustaz. Ustaz, yang terakhir, Ustaz, bukan ya, anak ingin mengusurkan hal itu diterima. Ya, al-syirk ya. ala ya. Al rahasia, ya, Ustaz. <laughs> Semua berita, mengenali madhab yang sudah Ustaz keluarkan. Istensi itu, supaya tahu. Inilah hati, begini. Janganlah, ini bukan soalnya. Ustaz, anak janji. Anak janji akan stencil lagi, ada 8 seri, ada 1 seri Itu yang keluar, haramkah orang bermazhab, lahirnya mazhab yang mahar mazhab Ada 4 seri, ada lagi 6 seri, jadi 10 seri Yang kita maukan biayanya, buat ada Ini dia, saya minta, pertama lahirnya mazhab yang ke-1 ke-2 ke ya. Ini 2, 3 Cukup banget, atau, atau ke satu 1 saja dan anak saya oh, berapa 25 boleh. Ana nak beli yang dulu. Ana mau beli berapa adet? Anak saya dah gambar apa? Ana beli. Ana beli, beli set japnya. Mempolitikkan Allah. Ini manusia adalah khairin. Ini orang ngerti VG tahu bahawa zakat itu wajib tapi diperpolitisir sehingga dia tidak wajib zakat. Lah khaira tidak ada naiknya orang. Saat kalau VG mesti ada warak. Wahara itu malah hati-hatin kalau perlu lebih, yo.